Morgonvänstern vänstern och varmt, varmt välkomna ska ni vara, här smygstartar vi fredagsmyset med Sveriges mest relevanta morgonsoffa, ja det gör vi. Här tar vi upp massa aktuella ämnen som i stort och smått är aktuella för vänsterrörelsen både i Sverige och internationellt. Och till råga på allt så gör vi dessutom det här för er kära tittare, helt utan avbrott för vare sig reklam eller högerpolitiska insinuationer om att fattigdom är ett val. Och den här veckan så ska ni veta att vi gör det med inga mindre än bara ba, da ba ba Vi har Alexa Lundberg, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Och spelare och journalist. Yes. Var det bra titel jag nejlade där. Ja du nailade den totalt. Tack så mycket. Ja. Eh, vi har Karina Chuvilla från eh, sty reformisterna, styrelseledamot är du. Precis. Den nejlade jag lite mindre bra. Men det var för det är första gången du är här. Jag ja, har, har övat så många gånger på Alexa det är därför. <laughs> Varmt välkommen till dig. tack. Eh, och en till som har varit med många gånger innan är ju idag då riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Varmt välkommen. Tack. Hur mår ni? Bra. Mm -hmm. Det är halvt ute. Det är väldigt halvt ute. Mm. Det var en death trap på väg hit från tunnelbanan. Mm. Exakt mm. precis. Men ni alla är oskadade. absolut Absolut. Än så länge charmerande denna morgon. Åh oh, tack. Jag går som en pensionär så det är... ja, <laughs> ja men det finns lite som är så glamoröst här i livet. Um, åtminstone enligt det jag har förhållande till hur som helst så tänkte jag att vi ska ta kicka igång den här fredagen med vårt första ämne. Är ni redo? Yes. Ja. Då ska vi börja prata om just reformisterna, den nystartade föreningen inom Socialdemokraterna som ska kämpa för att dra partiet vänsterut. De har nu presenterat sitt program som minst sagt kan sägas är en kontrast till den framkompromissade programraddan som Susanna har att förhålla sig till i regeringen just nu. Och man skulle också ganska rätt kunna påstå att det här... Att det, är närmare, att det de har presenterat skulle vara närmare Vänsterpartiets ekonomiska politik än Socialdemokraternas. Som jag förstår det så ska reformisterna genom det de själva kallar för det mest sociga man kan göra, nämligen att starta en socialdemokratisk förening, eh, kämpa för att då förändra inifrån. Anna Herdy, chefredaktör på Flamman, har tidigare skrivit en ledare i veckan om det här där hon bland annat kallade reformisterna för hästväljare. Jag vet inte om det är <laughs> något positivt eller en offens i det här sammanhanget men man skulle kunna säga att hästväljare är väljare som no matter what lojalt röstar på sitt parti även om det eventuellt skulle kunna finnas fler partier eller andra som ligger om närmare politiskt ekonomiskt. Men med det så ska jag såklart höra vad vår kära panel har att säga och vad ni har för smarta takes på reformisterna. Och eftersom Karina är styrelseledamot så vänder jag mig såklart till dig och frågar: Vad tror ni att vi kan bidra till svensk politik idag? Alltså, jag måste ta tillbaka bandet lite. För det är så här. Jag kom i kontakt med de här personerna som jag sitter i styrelsen med och ett par till som liksom utgjorde föreningen till en början i höstas. Mm. Så här, en person som jag känner via kompisar, jag har bott i Malmö i många år så här, kom fram till mig och sa någonting i stil med Shit, jag träffat några personer, vi har lite idéer, det killar i magen typ eh, Och så tänker man så här, ja ja, mm, det har man hört typ eh, Och sen blev jag meddragen till ett möte, jag har inga politiska uppdrag i övrigt Så att jag jobbar som tjänsteman här i Stockholm eh, Och så gick jag på ett möte och träffar andra människor som liksom så här man har känt att det har varit lite motigt att vara sosse, valrörelsen. Det var ganska jobbigt att vara ute och prata politik. Mm. Det gick typ inte att prata politik. Man liksom går runt och försvarar ett parlamentariskt läge. Det går inte hem hos folk. Och sen så är det liksom ett att liksom Borgare kommer att vara borgare och vänstern hatar oss. Mm. Jag skojar lite om att typ. Alltså vänstern var ju typ mitt största problem i, i liksom valrörelsen, vilket jag också förstår, mm. så är det ju. Men så här, det var ganska slitigt, mm. så det var ganska skönt att komma till ett rum med andra som ändå fortfarande kallar sig för sosar mm. det kan vara ganska kämpigt. Eh, som ändå typ ville någonting mer eh, och då, de hade redan initierat arbetet med det här programmet och liksom, Mm. Lite vad, vad vi tänker... vill göra. Precis. Och vad konkret då är det som ni tänker att ni ska kunna göra i det här politiska läget som vi befinner oss i idag? Ja alltså det handlar väl någonstans om att tända någon form av hoppets låga som första grej. Precis som det gjorde för min del att liksom jag vill aktivera mig i partiet. Jag har inte haft förtroendeuppdrag innan mm. i partiet fastän jag varit var medlem och sådär. Så framförallt handlar det väl om att ge folk hopp om att förändringen är nära. Alltså den här 60-40 fördelningen i befolkningen, eh, vänster höger. Mm. Så, här, så det är liksom det långsiktiga stora mm. men sen också att påverka människor runt om i landet för att jag jobbade i valet med att åka runt mycket i landet och upplevde det som att folk som tyckte som jag i ekonomisk politik kände sig ganska isolerade där de befann sig mm. och man blir väldigt partilojal i valrörelser av naturliga skäl det så, så det handlar någonstans om att också ena de krafterna och se mm. till att visa att det finns någonting mer. Typ. Mm vi kan komma tillbaka till det här inne. Jag tänkte fråga er andra då som inte är in, socialdemokraterna i studion. <skratt> jo precis partilösa kan jag säga partilös också. kan ja, vi börja partilös med. Partilösa vänster, ja. Ja. Eh. Uh. nej men ja, ja, jag blev jätte Pepp när jag hörde talas om reformisterna. Mm. och Jag kände liksom så här att jag tror att ni kan vara klimatkatastrofen till permafrosten mm. som mm. har frusit in vänster wow. inom socialdemokraterna ja. faktiskt. Just eftersom som du säger att det, det växer ett hopp. Liksom. Eh, om jag liksom ska gå bredare än eh, att prata om just reformisterna så, så saknar jag liksom ett, ett sånt här initiativ utom parlamentariskt. För det blir ju ofta att vi pratar om eh, den här typen av frågor inom partier. Och sen så blir det, jag hörde ju till exempel att Daniel Suhonen hade varit ute och sagt att eh, ja, det här är ju till och med mer långtgående än Vänsterpartiet. Vilket ju är sant, det ni kommer med förslag. Men det blir lite konstigt i mina öron eh, att man liksom parti skiljer ut sig. Liksom. Nu är det liksom då mm. vänstersossarna mot vänsterpartiet och det förstår inte jag riktigt. Utan var, varför inte dels att vi börjar samarbeta över partigränser vi som på något sätt vill någorlunda lika. Men också att liknande initiativ kommer till utomparlamentariskt. Mm. Det tänker jag. Men jag är väldigt positivt inställd till eh, det här reformist- eh, Ja, cool. mm, superintressant och då så ska jag vända mig till den faktiska vänsterpartisten i studion och fråga om man då ska vara lite eh, Allt liksom Cheerios och Peppotsidan eh, också fråga med anledning av det här 73-punktsprogrammet som diskuterats och den ändå ganska krassa verklighet som finns i regeringen just nu med alla samarbetspartier eh, Vad tänker du Norsi om möjligheterna att, för reformisterna att påverka partiet inifrån just nu? Men för det första tycker jag att man förstår ju verkligen att det kommer ett sånt här initiativ. För att några måste ju ändå vara kvar, tänker jag, i Socialdemokraterna. Alla kan inte försvinna. Och för ens mentala hälsa antar jag att man måste göra någonting. Alltså man kan nog inte leva i ett parti på det här sättet. Så jag har verkligen en stor förståelse för det här. Men jag menar, och jag tycker det är... Jag menar, ni tycker ju mångt och mycket, mycket av det som jag tycker, alltså det är det här vi vill, vi vill ju förändra politiken, jag tycker inte det är så, för mig är det inte ett självändamål att alla ska rösta på exakt mitt parti, exakt. utan vi måste förändra samhället, det mm. hela grejen, men jag menar, eh, men inte ett stort män, utan eh, jag tycker precis den frågan du ställer är mitt största problem, kan eh, de här, som jag tycker är lite samma personuppsättning som alltid kanske, förändra partiet. Det är ju egentligen den stora svåra frågan, vilket jag hoppas på att det går att göra. Och kanske är det faktiskt någonting som några har lyft som jag tycker är kanske den stora frågan är att jag tycker jag tror att eh, ditt gäng på något sätt kanske hade trott att det skulle gå mycket sämre för sossarna och sen börjat jobba utifrån det att nu måste vi förändra partiet. Nu blev det lite så här ljummet valresultat för sossarna. Många är lite halvnöjda. Och det hör man tycker jag från Sossar också när man, när man lyssnar, det är då man bli, blir ännu mer på reformisternas sida när man hör Sossarna. Mm. De är lite såhär, nej men folk vill inte ha så stora förändringar och jag tycker det saknas krisinsikt bara inom nästan hela arbetarrörelsen. Mm. Det tycker jag är kanske en grej vi behöver lyfta, vi måste förändra någonting ganska stort för att förändra hela kartan, hela planen, mm. vi kan inte fortsätta så här och tro mm. att COL ska vara liksom våra räddare och så. Mm. Eh, så att jag tycker det är så här, lite större krisinsikt och reformisterna har förstått krisinsikten och vi behöver samarbeta tycker jag på något sätt för att förändra hela vad vi debatterar, hur politik ska göras mm. så att det blir I mean, så att vi får en majoritet eh, snart igen. Mm. Vi kan inte mm. ha kvar det här debattklimatet tycker jag i alla fall som vi har haft sen 2014 eller någonting. Mm. Utan något där förändras. Eh, precis. Mm. Nej men till att jag ställer mig frågan också för att jag tänker att eh, att det också måste vara någonting som ni reformisterna har mött väldigt mycket nu under veckan när ni har släppt er program men också som ni säg garanterat har eh, diskuterat eh, själva. Eh, jag har ju aldrig varit så superinsatt just i partiet Socialdemokraterna men det som i princip alla då eh, pratar om när man nämner socialdemokratin är just att det är en enormt stor rörelse av socialdemokrater i Sverige, men att det också går ut mycket på en lojalitet gentemot partistyrelsen. Som nu verkar vara högersåse, kan jag få kalla det för det? Alltså jag vet inte, jag känner nog ganska många partisyrelsen som jag ser som ganska progressiva. Okay, ja. Och det är så här, alltså taktiken alltid med socialdemokratin är att man träffas bakom blinkta dörrar, man gör upp mm. och kommer överens och sen så går man ut med en enad front och det är för mm. att få igenom reell politik. För att man ser vinningen i att få materiell förändring för arbetarklassen. Liksom. Det är såhär 100% grundläggande hur man bedriver politik. Så jag skulle nog inte säga det. Jag tror liksom min kollega äh, typ Nasra på kontoret som är ordförande för hade kanske lynchat när man kom till kontoret och sa det, mm. det förståeligt. Men så här, jag vet inte. Jag, jag tror kanske ganska mycket det handlar om som du säger. Att det liksom finns en besvikelse kring att folk inte kan enas om att 28% procent lite drygt är ganska dåligt. Mm. Och att vi liksom kanske inte... Kan ha självbilden av att vara ett 50% parti när vi har 28%. Mm. Och att det är lite störigt ibland att vara en person som har andra tankar i ett parti. Där man tycker liksom att äh, det funkar väl som det är. När jag då kommer från fackföreningsrörelsen och jag är ute och knackar väldigt mycket dörr och jobbar med organisation främst. Och känner liksom att det funkar ju inte. Mm. Det funkar inte alls. Folk är skitarga. Mm. Folk är arga på elcyklar och folk är arga på mm. skatt och folk är arga på invandring och folk är fan skitarga. Sen tycker inte jag möjligtvis att det alltid ska styra debatten men jag tycker liksom att det någonstans, alltså det kräver en förändring så jag håller verkligen med er båda två. Mm. Och det är klart att det är i körvattnet av det som någon försöker... Göra någonting annat och det finns en poäng att också ägna sig åt ekonomisk politik för att inte fastna i de här diskussionerna som du säger från 2014 mm. som är mer på värderingsskalan där jag tror att det blir svårare att ena vänstern mm. eh, väldigt väldigt mycket svårare eh, och jag tror att vi har samsyn i det liksom att jag bryr mig inte så mycket eh, vad folk röstar på så länge folk röstar på någonting som inte är åt höger eller typ brunt. Och det mm. får man kanske inte säga som Sosse, men det är ju min personliga åsikt. Det här är inte reformisterna, det här är, det här är liksom kallt mina. Liksom. <laughs> ja. <laughs> men jag vill ändå säga det, att, också, det är liksom min agenda. Sen ja. tror jag att vi alla som håller på med det här i reformiserna också har olika erfarenheter och har olika mål med det. Men för min del handlar det ju väldigt mycket om att jag tänker på ett vanligt folk, för det är från jag kommer. Precis. Det är liksom min ingång. Mm. Och det är ju det vi måste få till inom den breda vänstern, utom parlamentarisk och parlamentarisk, oh. att vi liksom tar bort, alltså ilskan handlar ju inte om elcyklar eller invandring egentligen, Nej. Alltså, mm. det är ju syndabocks eh, mentalitet. Mm. Så vi måste liksom hitta politiskt ett sätt där vi liksom leder vidare den här ilskan till vad det faktiskt handlar om liksom, mm. och få folk att förstå det igen. Mm. Ja, vi kommer garanterat få anledning att följa upp reformisterna under kommande veckor, Så fram emot att höra hur det går för er. Och stort lycka till såklart. <skratt> nu ska vi gå vidare till vårt andra ämne, <skratt> fruktansvärt deprimerande och upprörande ämne, vi ska återigen ta upp väktarvåldet. I förra veckan så tog vi upp det här ämnet med tanke med anledning av att Kalla Fakta precis hade släppt sitt program som handlade om det här och om rasprofilering i sammanhanget. Och precis samma dag som vi hade det här snackat i studion så fick Sverige återigen förfasas över det som har blivit det garanterat hittills mest uppmärksammade fallet av de två väktare numera avstängda som ganska grovt utsatte en högravid kvinna för våld och förnedring inför hennes egna barn som blev satt åt sidan och bortanför hennes synfält. Mycket klokt har redan sagt och skrivits om det här under veckan. Väldigt mycket vansinne har också sagt och skrivits av troll den här veckan ska tilläggas. Men bland annat då så måste vi lyfta fram att till exempel så har instakontot Ingen slump startat där man sammanställer personers egna erfarenhet och vittnesmål Från utsatthet av väktarvåld inte minst men också polisinsatser som har varit lite skeva Ett annat instakonto som nu verkar växa tack och lov är det fantastiska instakontot som heter polisbrutalitet i orten som då också lyfter upp vittnesmål och väldigt konkreta Var också väldigt tidig med att lyfta upp det här som hände med den gravida kvinnan och måste såklart också nämna Lovet Jallovs Instakonto Action4 med fyra Action for Humanity, som har varit en av de största konton och mest uppdaterade om just inte minst en gravida kvinnans situation, men också det här ämnet i stort. Hon har också bevakat den internationella uppmärksamheten kring det här, för det har varit många länder som har uppmärksammat det här knaset som för sig går i Sverige just nu. En stor demonstration kommer också ske den 23 februari i Sverige i Stockholm Och på fler håll i landet verkar också som att det ska vara antingen den 23 eller Dagar runt omkring Mer information om det här kan man följa på bland annat Raseriet poddens Instagram-konto där Anne och Fanna som är En av initiativtagarna till demonstrationen uppdaterar ganska regelbundet Och med den här lilla Fruktansvärda veckobriven så tänker jag då släppa ordet fritt till panelen. Jag antar att vi är ganska eh, samsynkade kring åsikter här men jag skulle vilja veta lite mer vad ni tror på riktigt kan hjälpa bör göras för att komma till bukt med det här fruktansvärda problemet som vi har med väktarvåld. Ett gravt rasistiskt sådant också. Men också mm. polisbrutalitet. Ja, Alexa, men, är du sugen? ja jag, har, jag har en teori fast den är ju inte min egen då utan en av debattartiklarna som vi har, fick skickade till oss inför det här eh, ämnet fastnade jag för och mm. tyckte att ja men där har du det liksom. Eh, jag tror att det var i Länstidningarna, heter det det? Landsordstidningarna? Ja någonting sånt där. Eh, vi får länka sen men mm. eh, den skulle jag inte menar i alla fall att det finns eh, Alltså de här vektarutbildningarna då eller vaktbolagen, eh, det är en ekonomisk fråga tror jag väldigt mycket. Alltså där man liksom tar eh, resurser, eh, ja nu är det ju mycket snack om resurser till polisen och sådär, Men man, man, eh, så här vad de, de går ju två och ett halvt år eh, på polishögskolan. De kommer ut och får rätt kassalöner. Eh, och ett vaktbolag, där det, det har vi ju hört nu den här veckan, liksom, 80 timmars utbildning. Eh, de här vaktbolagen är ju privata, de lockar med kom, du får 30 000 ingångslön. Mm. Eh, vad väljer du om du vill slå någon? Ja, precis. En polis får i alla fall lära sig liksom, lite vett och etiketterna, eller hon eller henne, Och i alla fall två och ett halvt år på sig att kanske stå emot den där. Absolut första reflexen, sen finns det ju problem inom polisen också. Men, men där tror jag är grundproblemet att vi har liksom sålt ut våldsmonopolet, till högstbjudande. och såklart det finns rasism i samhället. Liksom. Så självklart så, så riktar ju det farliga våldet då som utövas av någon med rätt att slå av folk som Mm. Absolut, uh, förmodligen har någon form i alla fall av rasistisk mm. tendens liksom. Mm. Ja men det är intressant det här med skillnaden mellan just poliskår och väktare då, inom privata bolag. Många, mm. eh, nästan 50-50 skulle jag säga, av alla vittnesmål jag har hört har ju varit både poliser och väktare ska tilläggas. Mm. Eh, eller ordningsvakter då, som det mm. eh, Vad tänker ni kring, finns det någon skillnad där kring hur man ser på problematiken inom... Men alltså jag håller med där för det var min kollega i riksdagen hade skrivit också en ganska bra som själv jobbar på SL. Mm. Att fram till millennieskiftet så var det ju SL själva Just som det. hade ansvar för personal och arbetsmiljö och allting. Nu är det alltså utlagt på 10-11 olika bolag. De har olika incitament i sina avtal. Till exempel den, de som kontrollerar våra biljetter nu i tunnelbanan. De får ju alltså pengar. Per bot som de ger, ah, ah, Ja, alltså. Ah, det är ju provision, eh, alltså det skapar ju en arbetsmiljö skulle jag säga som är sjuk Alltså mm. så skulle det inte vara Jag tycker här, samtidigt också, sen håller jag med om att hela vårt, vårt samhällsklimat har ju liksom bidragit ja. Till att vi får den här känslan av att Du ska göra rätt för dig, är det viktigaste i hela världen, mm. det här med du ska också behandla en gravid kvinna lite varsamt är liksom jättelångt ner på listan mm. nu för tiden med tanke på det här hårda samhällsklimatet tycker jag som vi har byggt upp mm. som handlar om att det viktiga är att jaga alla mm. utsatta på något sätt va mm. men utöver det så tycker jag den här frågan som du också liksom snuddar vid är ganska mm. viktig och underskattad mm. plus att faktiskt att priserna på SL-kortet har ju höjts ganska mycket per år. Precis. Det är rätt mycket folk som inte har råd. Nu är det nästan uppe i lappen mm. per månad att åka tunnelbana. Mm. Det är ganska mycket pengar. Alltså jag tror mm. att fler kommer inte att ha råd. Men måste ju ändå komma till jobbet. Liksom. Mm. Uh, Och den här kvinnan hade ju verkat. Liksom, så. Ja men precis. Nej, men sen, sen, sen förstår jag inte själva den incidenten. Förstår jag inte. Därför att Man ska ju inte bli utburen om man inte har... Giltigt kort, man ska ju bara få en avgift mm. och även om man kastar den på marknadsplatsen plan till den roll, för hon hade ju visat lägg, sa hon ju. Mm. Så jag förstår inte, själva incidenten tycker Nej. jag verkar oklar i sig, mm. men det är ganska mycket runt omkring här som jag tycker bidrar till en eskalering och aggressivt arbetsklimat för de enskilda väktarna, alltså utöver den korta utbildningen och att vi skapar de här incitamenten för att sätta dit folk istället för att hjälpa folk. Mm. Ja och liksom så hela den här trygghetsdebatten och liksom så här. jag vet inte, jag, jag vet att liksom mitt parti och även LO har ju tryckt väldigt mycket på det här med trygghet men det problemet som jag ser i att prata om sådana här luftiga begrepp är att vem som helst kan trycka in vad som helst i det. Vad är trygghet för dig? Ja trygghet kan vara att få en pension att leva på, det kan också vara att inte ha bruna barn i mina barns skolklasser. Det alltså mm. lämnar också utrymme till att tolka in ganska mycket och vi har liksom inte råd kanske att tolka in så mycket. Och så här, det har följt en rasistdebatt men idag upplever jag det som att diskussionen kring rasism är också ganska fördummad. Mm. Idag när man pratar om rasism skriker alla SD men att ha en diskussion så här med en person som har rasistiska åsikter det ställer sig liksom folk över, man vill inte göra det, man avfärdade man kan liksom inte svara sakligt med vettiga argument. Vilket jag också märker för att det blir också väldigt polariserat att folk liksom antingen 100% vill att vi ska lyncha de här väktarna och de har ju liksom på sig. Och på andra sidan har vi liksom, men hon borde veta bättre. Det finns inga som helst nyanser däremellan. Sen tycker inte jag just i den situationen att det ska finnas nyanser. Jag tycker det var förkastligt. Men det är någonstans tyder på som du säger, liksom ett hetsigt politiskt klimat, ett hetsigt liksom samhällsklimat som Mm. Allt går ut över bruna kroppar, kvinnor, fattiga. Mm. Det, det känns faktiskt skit. Mm. Alltså... Men med tanke på, och det här är en ganska jobbig fråga, inser jag själv nu. För jag vill inte svara på den själv, så jag lägger upp er. <laughs> eh, men med tanke på det här som jag har sammanfattat väldigt bra, tycker jag det ni har sagt om det rådande samhällsklimatet och vilka förutsättningar det ger för den här typen av situationer. Helt ärligt, vad, vad tror ni skulle ske om? Om vi skulle återförstatliga till exempel vektorutbildningen och ordningsakten, om det bara skulle vara liksom, som polisen då att det inte är privata företag. Tror ni att det hade liksom, fått kommit till bukt med den här problematiken då eller gjort det mildare eller? Inte enbart tror Nej, jag inte. Nej, jag Nej det är ett större problem mm. tror jag. Men jag tycker mm. liksom, att ha de här incitamenten i avtalen tror inte jag gynnar ett mm. bra en bra arbetsmiljö. Mm. Mm. Nej. Alltså. Sen måste man ju utveckla liksom. Så ja, Okej, okay, vi erkänner att det finns rasism i världen, vi erkänner att det finns den här typen av tendenser i folk, då måste vi adressera det i en utbildning exempelvis. Mm. Det är ju många olika typer av organisationer och även företag som har inkluderat här normkritik och olika typer av sätt att hantera mm. människor. Samhället har ju förändrats, mm. då måste ju också utbildningarna som på något sätt ska serva samhället hänga med i den utvecklingen. Mm. Och på 80 timmar så kan vi kanske inte förvänta oss att vi, vi kan hinna med, liksom. Mm. Mm. Vilket är väldigt synd ja. att vi inte kan förvänta oss. Ähm, ja, äh, blir nyfiken på vad de övriga, vad de åtta timmarna går ut på egentligen. <här> <här> <här> <här> liksom, jag tänker att när det blir sådär dyrt alltså det blir väldigt aggressiv kan man inte göra det väldigt mycket billigare att åka SL. <här> <Jo. här> äh, äh, skapa mycket bättre arbetsmiljö. Mm. Så att rätt folk söker sig dit, alltså mm. Mm. flera olika grejer för att dämpa den här våldsspiralen som jag känner så här ju mer man bara, det är som att mm. man ska trycka till någon jättemycket, ja men då blir den jättearg och det skapar en så här spiral uppåt. Bara. Ja också ja. Så här, vem är man därför? Är mm. man därför för SL eller är man där för folk liksom? Ja, precis. Mm. Mm. Ja någon skrev någon eh, snygg eh, kommentar om att ordningsvakter i säger ju till för att ha vakta ordningen och att det är oftast de som ställer till med mest ordning och drama i eskalerade situationer. Eh, nu vi ska avsluta eh, med det tredje sista ämnet, det lätthanterliga lilla lilla ämnet, klimatet. Eh, regeringen har nämligen en plan om att Sverige ska bli världens första eh, fossilfria eh, välfärdsland heter det och Senast 2045 ska eh, nettoutsläppen i Sverige vara nere på noll, säger man. I det så kallade 73 programmet som jag självklart inte har läst eh, så står det bland annat, det jättemycket saker, men bland annat så står det att det ska bli lättare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Eh, nya stambanor för höghastighetståg ska byggas och det ska införas förbud mot en ny exploatering av till exempel kol, olja och fossilgas. Det här och väldigt mycket mer står i programmet för den som har tid över en fredag. Eh, men då är frågan hur bra eller tillräckliga eller rimliga är regeringens mål utifrån eh, dagsläget då? Vi har ju också på annat håll den här veckan uppmärksammats av en debattartikel i Expressen eh, undertecknad av ett, ett stort gäng influencers eh, som eh, har blivit lite oklart omdebatterad, jag själv är lite eh, oviss där. Eh, de säger i alla fall att det är hög tid för staten slash Stefan att förstå att vi slash alltså folket inte kan ta ansvar för det här för att vi kommer helt enkelt inte kunna tygla eller bära det den bördan. Det är ansvaret. Utan att det man behöver är en väldigt hård statlig hand som styr och säger att det helt enkelt är förbjudet att förstöra miljön. Och då undrar jag såklart vad panelen tycker om det här. Lever vi i en tid när vi behöver mer innovativa lösningar innanför de befintliga ramarna eller en jättetydlig statlig reglering som helt enkelt förbjuder eller omöjliggör miljöförstöring? läste som en ledande fråga. Då. Det är ju måste. Det ser ganska fascinerande ut. Hur ser det ut <skratt> då? Alltså, Nej men jag läste de här influencer-kännäss, ja. <här> heter det så? Eh, debattartikel. Jag tyckte att de faller i den här fällan som verkar finnas i miljödebatten att det är liksom den random dudes personernas fel att det inte händer någonting. Mm. Att det är så här, jag som enskild så vårdbeträde som jag jobbade med förut eller någon annan så här så att det är vi som inte gör rätt. Jag tycker det är så här, jag tycker precis tvärtom. Alltså det är ju en diktatur nu och att det behövs mer demokrati. För mm. de vill ju vara de var ju stup typ så här. De har inför diktatur ha eller något där de hade i alla fall skrivit någonting sånt. Mm. Jag tycker det är tvärtom. Politikerna går ju de här enskilda storföretagens ärenden. Alltså de gör ju inte det som folk vill. För jag tror inte att människor har eh, något problem med att vi ska ställa om och det kommer ju skapa massa nya arbetstillfällen Om man kan tanka bilen med annat som är bättre för miljön. Eller liksom bygga ut järnvägen jättemycket. Det är ju bara det att eh, eh, jag tycker staten vill ju inte beskatta de rikaste två procenten för mm. att göra de här investeringarna. Det är det som är problemet. Så Jag tycker bara att de tänkte lite fel och att vi ofta hamnar i det. Att det är så här, enskilda människor måste göra mer eller avstå från sin egen resa och så. Mm. Jo visst, men jag tror på ett sätt som någonting de också skrev att det är de stora investeringarna som saknas. Mm. Och då måste man gå i konfrontation kanske med stora bolag på ett annat sätt och kräva omställning, liksom. mm. kräva förnyelsebart. Så att jag tycker det är mycket mer demokrati vi behöver för att det här ska lösa sig mm. och stora investeringar som också kräver kanske att man då eh, beskattar. Så här, på ett annat sätt även industrin till exempel och så, som också jag, jag, helt, och jag, jag har faktiskt varit i, liksom, jag var i någon gruva i Norrbotten. De vill ju också lägga sitt gods på järnväg eh, men då måste vi komma överens om att vi har en finansiering för det som är solidariskt finansierad och allt det där. Mm. Så att, ja, jag tycker lite tvärtom som mm. de skrev. Ja. Superintressant tid. tack. Mm. Uh. Nej men jag det håller med, alltså så här, ekonomisk demokrati någonstans, att det handlar om det. Uh, och jag tycker liksom att Åh oh, nej, jag flyger för mycket, hjälp mig Stefan. Det blir liksom såhär... Mm. Mm -hmm. uh, och också så här: om man tittar på 73-punktsprogrammet, uh, 73 jag har skummat det lite grann. Då är det väldigt mycket så här: elcyklar, möjliggör omställning. Man, beskatta de som har mest tvinga företag att ta ansvar i större utsträckning låt folk leva alltså det finns ju en jättestor irritation typ miljöpartiet utanför de här tillväxtzonerna i Sverige så alltså, de är ju hatade Mm. Jag vet ju själv, jag försöker knacka dörr för sossarna De bara slår in sitt i regering med Miljöpartiet kommer jag aldrig rösta på er oh, Ja, vet. alltså det, det måste också ord. folk fatta fat, att det är liksom så dieselfemin... <laughs> ja, <laughs> ja, men Dieselfeminismen Är en grej på landsbygden liksom såhär, Tuffa brudar oh, gillar hockey oh, Men gillar oh, också sin stora motor mm. Sluta facka mitt liv, jag har inte problemet här Och det är sant, jag håller med mm. om det liksom. mm, Så ja. att det, det krävs ju också en insikt i liksom Hur folk förhåller sig till miljöfrågan mm. Och jag tycker att det här är lite världsfrånvänt Sen till det Oh, Men tycker ni då folk, att, att den, den typen av åtgärder och förslag, menar, att vara menar att vara världens första fossilfria välfärdsland är ju en gas, det är ganska stora ord som kommer från regeringen. Tycker oh, ni då att de här de för små. Ja precis, <laughs> sant? det är ju också. <hör> mm. Men känns det då som att deras förslag då krockar med visionen om de då slätar över den här maktrelationen eller maktobalansen mellan då, som Norge var inne på, vad den lilla enskilda kan göra jämfört med större företag. Ja, alltså, alltså jag jag är ju lite när det just gäller klimatet där är jag liksom där har, jag har tappat hoppet för länge sen men jag för jag, jag liksom Nej, är så perfekt. Jo, liksom, with, yeah, with those words. Mm. <laughs> <laughs> Tack <för> det är ju det! Vi är in inne på sista minuten ja, så, säg ja, någonting! Okay. Up, säg Nej, men jag, jag, måste, jag måste säga det här, alltså ja. apropå, eh, jag, jag håller med alla föregående talare om att det är helt vrickat att vi liksom låter den här makteliten, liksom de här två procenten som typ flyger privatjätt fram och tillbaka överallt och så, oj oh, jag glömde på lånboken tillbaka och sen tillbaka igen. Så det, det är ju helt sjukt att de inte adresseras men att eh, människor som kanske sparar till sin charterresa en gång vartannat år, Ska, ska bashas liksom innan dem. Mm. Det, det är helt stört, men med det sagt så eh, har vi två år på oss och det kommer vi inte att klara eh, så som det ser ut idag. Eh, och om vi fortsätter på. Så, så långtid, alltså folk kommer dö. Det kommer bli enorma flyktingvågor. Vi pratar om flyktingkatastrofer eh, idag. Det är ingenting Nej. mot vad det kommer att bli. Vi snackar hundra miljontals klimatflyktingar. Eh, nationsgränser kommer suddas ut, folk kommer att ha hjälp varandra. Alltså, I'm sorry to say, Och det känns som att eh, det kommer inte att hända någonting. Den här paniken som måste hända nu. Det känns som att den kommer inte att hända för förrän eh, vi i väst märker av Precis. vad det faktiskt handlar om. Och det finns ju då en dystopi eh, som kommer bli sann om vi inte gör kraftiga åtgärder nu. Och då menar jag inte igår, jag menar nu. Eh, och, det är, och då kan vi verkligen snacka klyftor. Det är ju att vi kommer att ha en svältkatastrof i Sverige till exempel bland de fattigaste år 2050. Jag kommer fortfarande leva då, det känns helt jävla stört. Jag kommer förmodligen inte vara drabbad för jag tillhör inte det fattigaste skiktet. Men de rikaste de kommer ju låsa in sig och kolla på sitt vetemjöl och allting sånt där som mm. det kommer vara brist på liksom. Så, så någonstans så kan jag känna så här att de här influenserna Ja, alltså det var lite världsfrånvänt på många sätt och vis, det var lite diktaturkramande. Ja, men var inga dumhuvuden som skrev under det, Eva Rösen Nina Rung, massa sådär liksom. Jag tycker kontentan ändå var så här, Gör ditt jädrans jobb va, sluta Sätta upp fingret i luften och kolla åt vilket håll det blåser. För Vi sätter dig där av en anledning, alltså det behövs Nu, inte sen, det behövs nu. Så skit i välja stödet, det var någon ja, just det mm. eh, Sådär liksom, att, bry dig inte om populariteten, så mm. Om man ska vara snäll, vilket jag vill vara då, när man åtminstone kommer med en kraft, ett kraftfullt inlägg mm, mm. när det gäller miljön, så såg jag det lite så. Liksom. Mm. The, there's no room for popularity. No. Say, uh, work as if it was a crisis because it is. Mm. Och med, dem Och med de hoppfulla muntra-orden ja. eh, Ni som har följt eh, går om vänstern ett Nej. tag vet ju att jag uppskattar att avsluta programmet med någonting ja. eh, hoppfullt eller lite lär, lättsamt. Så det är inte alltid, Nej. Med, Nej, man har liksom i eh, men, men jag vill ändå från botten av mitt hjärta tacka den här fantastiska panelen som har gjort ett ofattbart oh, bra jobb idag. Jag ger själv en applåd ja. för fasiken. Och självklart också ett stort tack till er som har tittat och varit med oss även denna vecka. God morgon vänsterna är tillbaka igen nästa fredag och tills dess får ni såklart jättegärna höra av er till oss om ni har några frågor eller funderingar eller önskemål om ämnen som vi kan ta upp. All information om hur ni kontaktar oss kommer efter den här sändningen eller om ni bara kollar på och ni får väldigt gärna också vara med och donera en liten slant man kan bli en patron eller swisha valfri summa på så sätt som möjligt gör ni att vi kan fortsätta att driva och förhoppningsvis också utveckla det här fantastiska konceptet nu återstår det bara för mig att önska att ni tar hand om varandra tar hand om er själva och har en fin helg Todelo! Nu flyger vi till kos och på kos.